وأما الإستفهام فهو تلب العلم بالشيء وأدواته الهمزة وهل ما ومن ومتى وأيان وكيف وأين و انا و کم و <وَأَيُّ> ایو ده انشانا یو قسم استفحام ده استفحام سطوی وهو طلب العلم بشئن ده طلب ده علم ده پیوشی او ادواب تاغی یو حمزده یو حرده یو ماده یو منده مطاده ایانا کیف اینا انا کم ایوه يوشي دا د یو ش معلومه نه هغې د پاه دا سیزونه نظر ده فله همم دهول امزه ده طلب د تصور ده پار رازی و اوید تصدیق یا د طلب د تصدیق ده پار رازی ده طلب ده اوس تصدیق ستا او تصور ستا وَيَتَصَوَّرُ هُوَ إِدْرَاكُ الْمُفْرَدِ آغا د مفرد ذهن تر اطلل لَكَ عَليٌ مُسَافِرٌ أَمْ خَالِدٌ عالم مسافر دې ک خالد مسافر دې عالم مسافر دې ک خالد مسافر دې د دې کې تصديق اصل دې یاو کس مسافر دے او طلب دا تصور مقصود دے چه دا تصدیق کم یو مفرد تاسل لے علی تاسل لے که خالد تاسل یا لکم تصدیق اصل لے او دے چه طلب کئینو طلب دا کئی چه دا مفرد ته کم یوتا دا تصدیق اصل لی علی تا کنا چاہتا خالد تا یعنی دا حکم علی تا اصل لی پس تا دینا چی دی په حکم پی دی تصدیق و حکم دے کنا دی پا حکم پوئی دی چی حکم اصل لی او پا دینا دی پوئی چی چاہتا اصل لی نو دی دی سره ادراک ته مفرد کول لغوادی ته که دوانله سپه سه نهه د مالهکنې تلو به تا نه هوولظای جاابو بې تع په ی قالو علی م د جوابې بهته علی ځکه چې نوره مله سم ده نور خواغته تصد قاصللی دکه رابار پهې ب کې داسې چې ګځې چې کمم به په ملکان دی دن نه را شي د سبب کاکان په کېسیي سراب په کارنه د دن نړې ربير وی وقالو علي مثلا وی له کی کی علي مثلا علي کدوې دا سبق نو نور سبق کوی نو بیا ردان ته زه شنو پکې دیو لګي څلور پکې اسې لګي دی لې کنا دا سبق نو وي نو زه دته بو پکوتا کینې نو دان ته دیو لګي وقالو علي مثالان و التصدیق والتصدیق چه و ادراکو نسبتہ د ادراک ته نسبت ته نه هو سافرادیون تستفهم عن حصول السفر وعدمه دل ته د سر نطه ته د حکم پته نه لګي و دل ته ته طالب د تصدیق ولذا یجاب بنعم او لا تصدیق کبه جواب پناعم او لا سره تصور كي تكارت طلب ده استفام يعني استفامو كي نو جواب با فلاو پا نعم پا دغسر برا پا تعين سر برا جي. او پا تصدیق كي با جواب پا نعم و پا لا سر راج والمسئول عنه پا تصور او مسئول عنه با پا تصور كي ما يليل حمزة اغبئت دا حمزة پا خواه كي برا جي. ویکون له معادل یسکر <coughs> بعد ام او داغه د پاره به معادل چیزی ذکر کیږي واپس ته امنا دا والمسؤول عنه په تصور مسئول عنه په تصور کې با ما يلي الهمزه کمز ده همزه خوا کې راغی نو پېښه کې ده مطلوب ده ویکون له معادل د دبا یو مقابل یا به د ام نرس کو ذکر کی لکه دا مثال کی ذکر عالی س... مسافرن ام خالد واتسم متصله او د ام متصله ویل شي چې کوم ام د حمزه لطلب التصور پر معادله کی رش دیتا ام متصله ویل دا امې متصله تشریح چې نو دا نحو تفصیل دا نحې تفصیل سره کړی ده خسته کړی ده هغه به کخیرری تاسوته را شي فقولو پل استفامې عن ممسلی چې ته د ممسندللی باره کې معلومات کوې نو داسې به وای انته پان هذا ام یوسف <coughs> دا کار کړو د یوسف کړو انت فعلت هذا ام يوسف انت فعلت هذا ام يوسف و ان او د مصنف نقل معلومات کین و ارغون انت عن تو تودا کارنا اعراض کې امراغبون پیه کتابه کې رغبت لري یو کار مثلا داغینه ته یعنی اراغبون انت عن الهجرا امراغبون پی ته الهجرا اعراض کې کې الهجرا کې رغبت لري لذا راغبون مسند دی او انت چه دی نو دا مسند دی او دا دا نه پس راغلی او دا مفعول چې دا حمزین رست راغلی او دا طلب دا تصور دا پارا مفعولی لکه ایایا تقصود هم خالدن ما پس کرده که خالد پس کرده او چې دا حال نئی مداسه بای اراکبا جیتا اما شیع ملسی با سور راغلی که پیاد راغلی وعنی الظرف او چې کله دا ظرف نه نو داسه بوه ایوم الخمیس قدمتا ام یوم الجمع دا خمیس پر وزباندی تراغلی که دا جمعه پر ازراغلی وهاکر وقت لا یوس کرو المعادل او کله کله معادل نذکر کی لکه انتا فالتا هادا دا کار شوه دی اراغبن انتا عن الامر معادل ایا یا تقصدو اراغبن جیتا اراغبن جیتا او ایوم الخمیسی قدمتا <متحدث> داخل اقا مثالون دی خودون ہے چه ام بات کٹ والمسولانو پی تصدیق او أو مسؤول عنه با تصديق نسبت تجي تفسكي ذا نسبت باركي بكي ولا يكون لها معادل او دغي كي بها معادل ني نوفا إن جاعت أم بعدها أم راشي قد قدرت منقطعتا نوفا دا أم بمنقطعي وتكون بمانا بل ودافا معنا دا بل سن أم منقطعا معنا دا بل ولك دا دونا پورتات دا بحث د حمزه نوکه دا دا دي. چه حمزه دا یو دا سه پا الفاظ دا استفام که یو دا سه لفظ دی چه دی دا تصدیق و تصور دا دوار با پار رازی و حل اوز دویم لفظ کلمه دا حل چه دا لطلب تصدیق فقط دا فقط د طلب د تصدیق لپاره نحو هل جا هل جاء جا صدیقک والجواب نعم جواب نعم دی یا جواب لا دی ولذا يمتنعهما ذكر المعادل ده سره معادل ناراض بلا یو قالو حل جاء صدیقو که امعدو که تصدیق که داسته نشوه وحل تو سممه بسی او ده حل دو قسمان یو حل اغیط حل بسیطه وی انستو فیما بیها نجود شئن پی نفسه کچر تا پحل سرا مطالبه که چیده دیشی وجود ندتا هل بسيتا ول لك حالل عنقا موجوده تن عنقا يمارغد دا مارغد موجود دي نودا حالل عنقا موجوده تن نديتا هل بسيتا ول موجود دي نذل تت عنقات اس شي ن ترب دعنقا وجود ثابت او کته وجود دشه دپار دشه ثابته یعنی ته استفهام د وجود دشه دپار دشه کې نو ده بیا حاله مرکبه و حاله بسیطه چې ته پاغې سره د وجود دشه ته پوسکه او حاله مرکبه چې پاغې سره ته سپوز کې دا وجود د شی د پار د شی د وجود د شی د پار د شی و مرکبۃن او هله مرکبده انستو فما به ها کچاره د اړ په ذریعہ سره علم حاصل کیږي د وجود د شی د پار د شی لکهل تبيز الانقا وتفرح دا انقا مرغ اگې اسی او بچیر اوڑی نو مطلب تدل تصاب تې استفهام کې د وجود د بيزيده پاره د اونقا نه وجود د اونقا یعني اونقا هڅه دا هټمه نه لیدسته هټه ولا ثبوت تسش کې ها باندي <تصفح> و ما یطلب بیا شرول اسم او ما چې دې نو طلب کی کی پاغے بانده شرح دا اسما ما سر شرح دا اسم طلب نحو مل عسجت مل لجین عسجت سشیده او لجین سشیده دا مقصد دار چه دا دی د غرا دا لفظ دا غا نو د دا عسجد تفسیر بوک از زحب او دا لجن تفسیر بوک الف الزا دا دا تا دا, دا, دا, دا اسم شرحوکا یعنی پا ما سره تپوس کی گی کلا چدہ دی اسم و ذهاب تو واضح لفظ تراو کا مثلا یوسرے دے گا اسجدنے پیجانی نو تو توتے چھ ال ازہاب و ذهبت الخلق پیجانی تا نہ تپوس کی مل اسجد نو تو توتے دا طلب د هجت د شرح وکو او تاوت تا الشرح وک په لفظ واضح حسره دارنګ طانه تطوس کملو جن نو تاوت الشرح وک لا په لفظ واضح حسره ته الف ضا یا ک په خبرو رسې ده کنا او تاوت الشرح وک الف بصره او حقیقت المسمى که بس یو سړی په یو نومبا دی مشهور دی پهبل نوم غیرره مشهور دی سو غیرره مشهور نوم ووالي نو په ما سره چې ته تپسوو کې نو جواب کې با مشهور نوم د ته نو داشر خول الاسم شو او کا ل کاله په ما سره طلب کیږي د حقیقت ته مصممان او حقیقت المصمى او کله کله طلب کیږي د حقیقت ته مصممان لکه تاسو په وسو انسان نو معنا دا ده چې ت د انسان حقیقت بیان کا نو جواب کې به راځي حیوانون ن او حالو مکوې معه یا تا ت پوو ما چېمانته یو سړی راغې د لري نو دا ما دلته کې د حال د معلو ملوګپاره کا کاولی کللی قاې م نه علیکه یو صړ تا ته راغې د بل دی تو ورتهوا ما انته معداره چې کوي په انته سرکی خی تړی خوشحال سمبانې جنده کلنددي ومن پلو به بهتهین اوقاله او قنیمه د من د تع ده اوقاله او دپار را ځ لکهمان پهته م سره م سر چا په تکی دی متا پهې سره تعین د زمان کېږي په ما کی یا په مستقبل کې متااج ته کله راغلی و متا ته ذب کله نطيندا اند غادا زمانے دے سرکئی و ایانا او ایانا جدی یتلو ویا ک اینو زمانے مستقبل پدے سرا مقصود تعین دا زمانے مستقبل خاصتا و تکون فی موضع التحویل او دا د hebat پدے کی وے لکہ یسلو ایانا یوم او یسلو ایانا مرساح نو اذا سنشویل ايانا يتير الزباب مصبك لا لزي او ايانا ينحق خمار الامير فا امير سيب خربا چقا كلاو باسي فا داسي كشني كشني تفوسونا با فا ايانا سارا نكي دارا غطو دماكو دا پارا و كيف جتلو بها تعين الحال نحو كيف أنت تو سيكيالي او انا شده يطلو بها تعین المكان نحو انا تصبو کجامیلی او انا تكونو بمانا کیفا با انا کلپ مانا دا کیفا سر راضی لکا انا يحیحا ده اللہ و بعد موتها او دا پا مانا دا من این سر راضی لکا یا مریم انا لکی هذا یعنی من این لکی هذا کلپ مانا دا متاثر راضی لکا زر انا شئتا یعنی زور مشيتهته ملاقاتوکه کله چې ستا کوېته اقاتلهبه راتللی شي کاام یوت لته نو دن م من او کا چې دی پهې سرهطلب کو شيته د داد مم لکه کامله بمی وت ل بهاتته میز هدن م ته دا قمت ایو په دې سره طلب کولش تمیز د یو د متشارهنو په یو امر کې چې د امر دوالو لورځې یو امر کې دوه د مشترک تي خو ته بیا هغه دواه جودااکیا د یو بل نه لکه یول فریقې خیرون مقامن دا ایو الفریقین خیر مقاما دا فریقین تسنیر او خیر مقاما تدید که دا, دا, دا فریقین په خیر کی شرکتی و توجید دا کول غوالی چه کم پا د کم نخری و يسعل بها آن الزمان والمکان والحال والعدد والعاقل وغیری حسب ما تضافوی لئے ہیں او پختنه کیږي کی پدې ايوسره د زمانه نه ايو يو منځي تا في اي مكان انت في اي حالن او ايو عددن حصلتا او ايهم دلته د عاقل دغه پر ايو الحمر اشتريتا دا غير عاقل د پر وقت تخرج الفاظ الاستفهام ان معنا اصلي کل کلا معنی د استفحام چې دی دا معنا یعنی استفحام سغزی کری و معنی د استفحام مراد نئی و قد تخرجو الفاظ الاسطفحامی آن معنی ها الاسلی لی معانی اخر تو فهم من سیاق الکلامی چه دی سیاق تا کلام نه معلومی گی قد تسویہ مقصود تسویہ بھی کل لَكَ عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ مقصود مقصود لحسان دلتا انكار انكار سوا عَلَيْهِمْ اندر ته هم املم تونغیر هم د دلته مخصوود ځان په یکول دي که نه مخصوود یا حال جا دا اوستان لستان دلته نفمررات ده کې استفاامرات ول ان کار کله کله ان کارم را دي غیر اللهته دون سواده الله نه رابللی معه مرابللی علی الله او ب کاافاب ده الله کاف نه دی ماه والعمر کله دست فام مقصود امری لکفال انتم منتحون من انتہو یا اعسلم تم من اسلمو کلا مقصود دست فامنا نہیں اتخشون اهم تخشیر ایگے مانا لا تخشو مانا او کلا کلا مقصد مغاتب پشوک کے چولی حل ادلکم الاتجارت انتون جیكم بن عذاب نلیم کله مخصوود تعظمي منزل ل سووک تیکس يش پوده و چله کی بغیر د زن داغ نه د خو ډیرر لکس دا سکتشته او کله مقصود تختیر وې لکه هذا لې مخته و کره لکه منږ د امیل سته پووس دغه ډېره مخ ح کوله نو چې چولي د خیر د جلې بي او چق کول نو من ته و یا هغه چې دا نه پر دې ته مضحک ولا دا دغه سړي راځ په دې کې تخقير دي من غواړم د امير صرف تخقير نه کوي خو لکه دغه دا سړي دال پاس شوی نو سره پاره وای تا خو ضروري نه چې دی دې وسرو مونږ د اميران تخقير نه کوي توبه توبه وتعجب او کله کله مقصد د استفهام نه تعجبي لکه مالي حاضر رسول ست دي پیغمبر لاله عجيبه ده یا کولو تو هم شيره سواق و على حالت دوال کله کلهفام را دي د تنبی دپاره په غتاببانې لکه انا ته ذهبون او کله کله مقصود ووي طف حالوکهذا وقده د نتی لکه ل کاامیل سرب چې کوم دی نوغ رات سرهښ کړي وو ک د ای ټونه ور نه نو دی ورته ختاب کې یا اتف حالونهکهذا وقده د حسسنې لیکم تاسو داسې داسې کارونه داس داس کوئ او زموږ دغه شان ته حالان خوم او هلان کې تاسو تمه بلا کول نه کړی بس که د شو بس فقط یو دس منټ د پر تاسو اجازه ته دا وایي